Я подивлюся. А ти зв'яжися з директором Інституту історії і попитай ще його. Ну, взяв я Том про нашу з тобою область. Починається ніби як у людей. Про археологічні знахідки, ґрунти, корисні копалини. Але це так, для годиці. А далі на цілі сотні сторінок якась січка. Перелічені всі наради, всі засідання, комітети і комісії, наленкові і доярки – «Центнери гектари, як книжок не читаю, заїдаю ділові папери. І навіть у гадці не мав, що в нас таке пишеться та ще й друкується. А тоді ще й відзначається державною премією», – додав я. «Не може бути. Не може, а отже ж сталося». «Ну, я за ідеологію не відповідаю. Кадрів там теж не знаю зовсім. З'являється до мене директор інституту історії. Дуже пристойний мужчина». Просто я тобі скажу, хоч до Парижа його вези або в ООН посилай. Його кандидатська дисертація називалася «Битва за хліб, битва за соціалізм», пояснив я, а докторська «Битва за хліб, битва за комунізм». «Та ти звідки таке знаєш?» – здивувався Марко. «Це мій обов'язок – знати все, що пишеться про сільське господарство». «І за таке ото дають докторів наук». «Як бачиш, ще є академіків. Ну, я не знаю. Але чоловік, я не буду гарікати, тигра з клітки на нього випусти, він і тигрові вуха затуркає. Як почав мені розказувати, скільки вже зроблено дружним колективом їхнього інституту, як почав, а тоді викладає мені на стіл. І однотомна тобі історія української РСР. І в п'яти чи в шести томах вибирай, яку хочеш. Що ти будеш казати? Справді працюють люди». Подякував я директорові, зачарував він мене, хоч ти його обіймай як рідного брата. А ти не здогадався його спитати про одну річ? Про яку? Як воно так виходить, що колись багатотомні історії писав один учений, а ми досі читаємо ті праці, а тепер над однією книжечкою проливають під сотні так званих наукових працівників, і ніхто і до рук не бере тих трудів. В інституті історії знаєш скільки наукових працівників? 300 чи більше чоловік. Не може бути, а втім, я тих, хто міг, що директор приніс, звісно, читати не збирався, бо немає вільного часу, а однотомничок взявся гортати вже при директорові. Так що ж ти думаєш? Та сама пісня, що і у містах і селах. Жменька сторіночок на всі тисячу дореволюційних років, а тоді все про пожовтневий період. Хоч читай, хоч не читай. Нічого не знатимеш ні про яку історію. Питаю директора, що це за чудосія? Називається історія українського РСР, а хіба ж князі і гетьмани – це український РСР? Це просто Україна. І що ж він мені? По-перше, каже, він назви від працівників інституту не залежить, бо тут діють вказівки директивних органів. Скажімо, в історії СРСР розповідається про Івана Грозного і Гришку Распутіна, а хіба це радянські діячі? По-друге, щодо князів і гетьманів, то все тут зведено до мінімуму. З князів Святослав, Володимир та Ярослав Мудри, а з гетьманів Богдан Хмельницький і Мазепа, та ще, здається, Дорошенко і Сагайдачни. Та й то тільки тому, що про них співається в народній пісні. А щодо принципу укладання матеріалу, то всі радянські історики ще й досі керуються вказівками Сталіна, Кірова і Жданова про періодизацію історичного процесу, бо цих вказівок ніхто не відміняв. А періодизація йде не по князівських чи там козацьких часах, а по соціально-політичних формаціях. До історичного доба – період феодалізму, період капіталізму, епоха соціалізму – Раз періоди писати якомого стисліше і лаконічніше, а коли епоха, то це вже і є сама історія? Що ти скажеш на такі пояснення? Відпустив я директора, дзвоню до головного ідеолога, що ж це в нас робиться, а він каже: в мене кращих істориків немає. Ти чуєш? Кращих у нього немає. А звідки їм узятися? Як то? Хіба наша наука не найпередовіша у світі? «Коли шукати перед-позаду, то може і так. Та ти ж не для цього приїхав». Марко мовчки дивився на мене, ждав, що я казатиму далі. «А в тобі заворушилася совість, і ти зрозумів, що повинен зробити для свого народу хоча б маленьку корисну справу, наприклад, ознайомитися з його історією. Я не буду гаркати про бурматів, Марко, але ти вже занадто. Що ж у мене, по-твоєму, зовсім порожня голова?» А вся може і ні, а деякі відділення таке порожні. Сам же сказав, як тобі було соромно за своє невігластво. Та навіть не це найстрашніше. Кожен з нас був дурним, у кожного голова була порожня.